Salmul 89 al Crucii rugăciunii Doamne, Iisăr îți mulțumim, fiindcă prin răstignirea Ta pe crucea rugăciunii, părerea de sine îndoiala, turburarea nevrednicia ne a iertat. Doamne, Iisăr îți mulțumim, fiindcă prin răstignirea Ta pe crucea rugăciunii, Mânia, mândria, lenea, răcomia, invidia, patimile, amintirile și gândurile noastre în fapte bune le-ai transfigurat. Doamne, Iisuri îți mulțumim, fiindcă prin resignarea Ta pe crucea rugăciunii, trezirea conștiinței că stăm în fața Ta ne-ai dat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă prin răstignirea Ta pe crucea rugăciunii în Sfânta Tăcere ne îmbrăcat. Doamnei îți mulțumim fiindcă prin răstignirea Ta pe crucea rugăciunii. Ființa și sufletele noastre în crucea poruncilor Sfintei Evangheliei încuiat. Doamnei sării îți mulțumim fiindcă prin răstignirea Ta pe crucea rugăciunii. Cu harul Duhului Sfânt de toate păcatele noastre ne-ai curățat. Doamne, Iisă Histoas, îți mulțumim fiindcă prin răstignirea Ta pe crucea rugăciunii de nepăsare, necuvințe, mulțumire lene, urmele Duhului Rău, sufletele noastre le spălat. Doamne, îți mulțumim fiindcă prin răstignirea Ta pe crucea rugăciunii cu plânsul al inimii și cu vederea zidirii în taina a Duhului Sfânt în noi, ne-ai bucurat și ne-ai binecuvântat. Doamne, Iisuri îți mulțumim, fiindcă prin răstignirea pe ta pe crucea rugăciunii, unirea puterilor ființei noastre și ieșirea din prăpastea ce ne desparte de tine prin Îngerii ta ai lucrat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă prin răstignirea ta pe crucea rugăciunii, unirea gândurilor sfinții ale minții cu încă marea ei ai așezat.